Частина одинадцята. Розділ п'ятий. Для знатя, що було далі, Бренді не потрібен був Барбі. Решту вона чула відгові, і її це не здивувало. Навіть малим хлопець Великого Джима був пащекуватим, особливо, коли це якось торкалося його вигоди. На що він відповів, це кухар усе розпочав, так? Йо. Барбі натиснув стартер генератора, і той загудів, повертаючись до життя. Посміхнувшись Бренді, Барбі відчув, як йому розпащили щоки. Історія, яку він щойно розповів, не належала до його улюблених. Хоча не порівняти з тією, що трапилася з ним колись у спортивному залі Фалуджі. От і все. Мотор, камера, поїхали. Дякую. Наскільки його вистачить? Лише на пару днів, але ця ситуація на той час може вже закінчитися. Або ні. Я гадаю, ви розумієте, що врятувало вас тієї ночі від подорожі до окружної в'язниці. Звісно, ваш чоловік побачив, як воно було. Чотири на одного. Цього важко було не помітити. Будь-який інший коп міг би цього не помітити, навіть якби все розгорталося перед його очима. На щастя, того вечора трапився Гові. Чергувати мав Джордж Фредерік, але він подзвонив, що в нього запалення шлунка. Вона зробила паузу. Можете замість везіння назвати це провидінням? Мабуть, що так, погодився Барбі. Зайдемо до будинку, містере Барбара. Чому б не посидіти тут, якщо ви не проти? Тут гарно. Я не проти. Невдовзі вже погода погіршає. Чи ще не скоро? Барбі відповів, що не знає. Коли Гові доправив вас усіх у дільницю, Делесепс сказав йому, що ви зґвалтували Енджі Маккейн, так? Це була його перша версія. Тоді він сказав, що, можливо, то було не зовсім зґвалтування. Але коли вона злякалася і попросила мене зупинитися, я не послухався. Таким чином, здається, це вважалося б зґвалтуванням другого ступеня. Вона злегка усміхнулася. Боронь Боже, щоб ви казали про різні ступені зґвалтування при якихось феміністках. Постараюсь цього не робити. До речі, ваш чоловік допитував мене в кімнатці котра схоже зазвичай використовується як комірка для швабр. Тепер уже Бренда, направду, розсміялася. А, тоді викликав Енжі, Посадовив її прямо переді мною, очі в очі. Та де там з біса, ми з нею ледь не терлися ліктями. Для великої брехні потрібно ментально підготуватися, особливо молодій особі. Я це зрозумів в армії. Ваш чоловік знав про це також. Сказав їй, що справа – піде в суд. Попередив про покарання за кривосвідчення. Щоб не затягувати оповідки, вона зреклася. Зізналася, що ніякого злягання не було, не кажучи вже про зґвалтування. Гові мав девіз «Розум поперед закону» – це була основа всіх його дій. Зовсім не так діятиме Пітер Рендолф, почасти тому, що в нього кволий розум, але головно через те, що, що він неспроможний утримувати в рамках Ренні. Мій чоловік це міг. Гові казав, що коли звістка про вашу м, сутичку досягла містера Ренні, то й наполягав, щоб вас притягли хоч за щось. Він буквально оскаже «Нів». Ви це знали? Ні, але його це не здивувало. Гові сказав містеру Ренні, що якщо щось з цього піде до суду, він постарається, аби до суду дійшла вся справа цілком. Включно з нападом чотирьох на одного на парковці, і уточнив, що добрий адвокат легко може додати до справи витівки Джуніора і Френкі в їхні шкільні роки. А вони були замішані в кількох ескападах, щоправда, і зблизька не таких, як те, що вчинили з вами. Вона похитала головою. Джуніор Ренні ніколи не був милим хлопчиком, але порівняно безпечним. Він змінився в останній рік чи два. Гові це помітив, і його це непокоїло. Я з'ясувала, що Гові багато чого знав про обох. Про сина і про батька. Вона завагалася. Барбі бачив, як її шарпають сумніви, продовжувати чи ні, і врешті вона вирішила, що не варто. Обережності вона навчилася як дружина начальника поліції маленького містечка. А ця звичка не з тих, з якими легко прощаються. Гові порадив вам покинути наше місто, перш ніж Ренні знайде якийсь інший спосіб вам накапостити. Правда? Я здогадуюсь, ви не встигли цього зробити, бо вас зупинив цей купол. Ви праві в обох випадках. Можна мені дієтично і коли тепер, місіс Перкінс? Звіть мене Бренда, а я називатиму вас Барбі, якщо вам так сподобається. Прошу, беріть собі самі, пийте. Барбі так і зробив. Вам потрібен ключ до протиатомного бомбосховища, щоб взяти звідти лічильник Гайгера. Я можу вам з цим допомогти. І допоможу. Але, здається, ви казали, що мусите про щось повідомити Джима Ренні. Так от, ця ваша ідея мене непокоїть. Можливо, це журба туманить мені мозок. Але я не розумію, навіщо вам потрібно мірятися з ним хоч чимось. Великий Джим дуріє, коли будь-хто зазіхає на його авторитет а вас він взагалі на дух не зносить і нічим вам не завдячує. Якби шефом і зараз був мій чоловік, тоді б либонь ви могли побалакати з Ренні у трьох. мені б це навіть сподобалося». Вона нахилилася вперед, уважно дивлячись на нього очима в обрамленні темних кіл. Утім, Гові помер, тож замість того, щоб розшукувати той містичний генератор, ви скоріш за все опинитеся в камері. Я все розумію, але є новина. Військово-повітряні сили збираються обстрілювати купол крилатими ракетами завтра о 13.00. О, Господи! Вони вже стріляли по ньому іншими ракетами, але тільки для того, щоб визначити, на яку висоту здіймається бар'єр. Радар тут не діє. Ті ракети були з холостими головками. Ці будуть із цілком справжніми. Протибункерними. Вона різко зблідла. У яку частину нашого міста вони зібралися стріляти? Контактною точкою призначено те місце, де купол перетинає дорогу Мала Курва. Ми з Джулією були якраз там, минулої ночі. Ракети вибухатимуть приблизно на висоті п'яти футів від рівня ґрунту. Щелепа в бренди відвисла. Рот роззявився так широко, як не личить леді. Неможливо. Боюсь, що буде саме так. Ракети запускатимуться з Б-52 і летітимуть запрограмованим курсом. Я маю на увазі буквально запрограмованим. Огинаючи всі висоти і западини, поки не знизяться до висоти цілі. То жахливі штуки. Якщо така вибухне, не пробивши бар'єр, люди в місті лише злякаються, звук буде, ніби настав армагедон. Але якщо вона прорветься, тоді... Рука Бренда опинилася в неї на горлі. Великі руйнування. Барбі, у нас нема пожежних машин. Я певен, вони приготували протипожежну техніку десь поряд, а щодо руйнувань він знизав плечима. З тієї місцини треба всіх евакуювати, це обов'язково. Хіба це розумно? Хіба розумно те, що вони запланували? Це питання не актуальне місіс м -м Брендо. Вони вже прийняли рішення, але боюся, далі буде ще гірше і, помітивши її здивований погляд, пояснив. «Мені, не місто. Мене підвищили до полковника президентським указом». Вона підкотила очі. «Вітаю! Від мене очікують, що я оголошу воєнний стан і буквально візьму Честер Міл у свої руки. Джиму Ренні сподобається така новина». Вона здивувала його, зайшовшись сміхом. Він і собі подивувався, бо і сам приєднався до неї. «Розумієте мою проблему?» «Місто не мусить знати, що я позичив у нього лічильник Гайгера, але всіх мешканців треба повідомити, що на них летітимуть протибункерні ракети. Якщо не я, цю новину все одно розповсюдить Джулія Шамвей. Проте керівники міста мусять її почути від мене. Тому що...» «Я розумію, чому». У червоному сонячному світлі надвечір'я обличчя Бренди втратило свою блідість. Тепер вона задумливо потирала руки. «Якщо ви мусите опанувати владу в місті, чого від вас бажає ваш начальник?» «Гадаю, Кокс тепер мені радше колега», – мовив Барбі. Вона зітхнула. «Ендрія Грінел, Спершу ми скажемо про це їй. Потім разом підемо до Ренні і Енді Сендерса. Принаймні нас буде більше, троє проти двох. Сестра Розі, але чому вона? Ви не знаєте, що вона в нашому місті третя виборна?» Він похитав головою. Не соромтесь, багато хто не пам'ятає. Хоча вона на цій посаді вже кілька років. Зазвичай вона лише підтакує двом чоловікам виборним, тобто одному Ренні, бо Сендерс і сам тільки те й робить, що йому підтакує. У неї є деякі проблеми. Але, про все, вона має характер. Чи мала? Які проблеми? Він гадав, що вона не буде входити в деталі, але помилився. Залежність від ліків, знеболювальних. Не знаю, наскільки це серйозно. Здогадуюсь, що свої рецепти вона отоварює в аптеці Сендерса. Так, я розумію, що це не найкраще рішення, і вам треба діяти вельми обережно, але... Джим Ренні просто може побачити вигоду для себе у вашому втручанні, на якийсь час. А щодо вашого керівництва, вона похитала головою. Він підітреться будь-яким папірцем про встановлення воєнного стану, підписаним хоч президентом, хоч будь-ким, я... Вона застигла. Очі її витріщилися, вона дивилася повз нього. «Місіс Перкінс? Брендо! Що трапилось?» «Ох!» – відітхнула вона. «Ох, Боже мій!» Барбі собі обернувся, і теж заціпенів від побаченого. Сонце сідало червоне, як часто бува наприкінці теплих погожих, не зашмарованих пізніми зливами днів. Але ніколи за все своє життя він не бачив вечірньої зорі такої, як ця. Йому майнула думка, що подібне щось могли спостерігати тільки люди десь поблизу діючого вулкану. «Ні», — вирішив він, — «і там такого не буває. Це щось абсолютно нове». Сідаючи сонце не було кулею. Воно мало форму величезної краватки метелика. Спалаючим круглим вузлом, небо на сході ніби вкрилося тонкою плівкою крові, котра чим вище, то більше блідла до помаранчевого кольору. Крізь це каламутне сяйво майже не проглядався обрій. Господи помилуй, це як дивитися крізь забруднене лобове скло, коли йдеш проти сонця, промовила вона. Дійсно, було схоже, тільки наразі лобовим склом виступав купол. На ньому почав накопичуватися пил і бруд, а також штучні атмосферні викиди. І далі буде гірше. «Треба б його помити», – подумав він і уявив собі шеренги волонтерів з відрами і щітками. Абсурд. «Як можна його помити на висоті сорока футів? Чи сто сорока? Чи тисячі?» «Цьому треба покласти край», – прошепотіла вона. «Подзвоніть їм і скажіть, нехай вистрілять у найбільшою їхньою ракетою. І к чорту – наслідки!» Бо цьому треба покласти край. Барбі на це нічого не відповів. Не був певен, що зможе вимовити хоч слово, навіть аби мав що сказати. Це гігантське мутне сяйво забрало в нього всі слова. Це було так, ніби крізь люк дивишся в пекло.